ЧАРІВНІ ЛІХТАРІ Багато років тому, коли фотоапарата ще не було, люди навчилися використовувати властивості світла і прості закони оптики для розваги. Найдавнішому оптичному мистецтву – театру Тіней, уже більше трьох тисяч років. Усім відома фотографія значно молодша, а виникла вона у процесі експериментів з камерою-обскурою спеціальним пристроєм для малювання. У закритий ящик з невеликим отвором у передній стінці проникало світло, і на задній стінці виникало перевернуте зображення, контури якого переносили на папір. Потім отвір замінили об'єктивом, який фокусував зображення, а на задній стінці помістили світлочутливу пластинку. За допомогою камери Обскури француз Жозеф Нєпс у 1826 році одержав першу фотографію на пластинці з міді. Її довелось тримати в камері цілих 8 годин. Отож, фотографувати людей і тварин навіть не намагалися. Його співвітчизник Луї Дагер у 1839 році вперше одержав чітке зображення людського обличчя. Він використав скляну пластину, покриту солями срібла. Її чутливість до світла була вищою, ніж у мідної. Тому для одержання зображення витрачалося лише 20 хвилин. Світло можна використовувати не тільки, щоб одержувати зображення на світлочутливій пластинці, але й навпаки, щоб проєктувати отримані картинки, наприклад, на білу стіну або спеціальний екран. У пристрій під назвою «Чарівний ліхтар» ставили свічку або лампу, а потім вставляли прозорі пластинки з картинками. Часто на демонстраціях чарівний ліхтар приховували, а примарні зображення проєктували на клуби диму, лякаючи вразливих глядачів. У 1895 році з екрана просто у залу понісся паровоз. Глядачі підхоплювалися з місць та кричали від жаху, адже вони ніколи не бачили кіно. Авторами першого кінофільму і винахідниками кіноапарата були брати О'юст і Луї-Люм'єри. Принцип, покладений ними в основу кіно, використовується і досі. Кінокамера знімає зображення на рухому плівку, а кіноапарат відтворює її з тією ж швидкістю – 24 кадри на секунду. Так людське око не розрізняє окремі картинки, а бачить безперервний рух.